Затримав погляд на Марусі, а тоді підійшов до коней. Оглядаючи кожного коня від зубів до хвоста, домнув Грицеску, врешті-решт плескав його по групу, наче ставив печать і називав незрозумілу ціну у леях. До сірого він приглядався найдовше. Щось мугикав собі під ніс, крутив головою, потім Відступивши на кілька кроків, прицінювався на відстані. Підійшовши до сірого знову, він помацав його ліве переднє коліно і, не плескаючи по крупу, назвав найменшу зовсім мізерну ціну. Далі до мної сказав, що якщо їхня згода, то сьогодні о півночі він перевезе їх човном на правий берег Дністра і передасть руки своєму чоловікові. Той доправить їх у містечко Вовчинець з Носка. Вовчинець – правильна назва молдавською Вавчинець, де руських живе більше, ніж Волохів – і порадить, що робити далі. Гроші за коней вони отримають на цьому березі. Так, це невеликі суми, сказав циган, але за документи тепер беруть дорого. Коней він забере тоді, коли вони, втікачі, будуть уже в безпеці. На місце зустрічі о півночі їх приведе до мну Андрон. Циган пішов, а їм усім разом... Наче заціпило. Навіть Саків Галдун, який галдикав на кожному кроці, тепер не мав що сказати. Він узяв глечик, набулькав повен кухоль вина і вихилив його, пустивши червону цівку на підборіддя. «Сакове, ти чув?» – спитав Пилип. «Що?» «Він назвав нас «отікачами». «А хіба ми хто?» «Вандрівці», – сказав Пилип. «Хто?» «Подорожні». ж пішов до Нанашків хату перебалакати. Іван Горобей заліг на соломі і намагався заснути. Попереду була ще одна тяжка ніч. Пилип Золотаренко і собі налив вина за компанію з Саковом. Маруся підійшла до Сірого. Він сумно опустив голову, ніби зрозумів, що циган оцінив його найдешевше. У нього були красиві маленькі вуха. Марусі хотілося їх погладити, але вона знала, що сірий не любить, коли його чіпають за вуха. Вона торкнулася його шиї. Сірий підняв голову, і намагався сховати її марусі під пахву. Він дихав теплом, сірий хукав на її захололе серце. Цей день був найдовшим у марусиному житті. Протилежний берег Дністра був ванів зовсім близько, але в густій темряві проглядали тільки невиразні обриси пагорбів. Схожих на хмаровиння Внизу холодно зблискувало лезо ріки І чути було рівний шум течії «Як же тут спустишся до води?» Спитав саків Галдун «Тут сам чорт ногу зломить» «Чорт зломить», – сказав циган «А ми – ні» видовбані сходи він дістав із торбини грубу паку грошей, уже поділених поперечними купюрами на п'ять часток. Це вам, баришня, простягнув Марусі стосик леїв. Можете перерахувати. Мало, раптом сказала Маруся. Ви домнули грицеску погано розумієтеся на конях. А як же наш Договір навіть у пітьмі було видно, як крутнулися коліщатка його очей. «Договір був нечесний», – сказала Маруся. «Я його розриваю». «Скільки ж ви хочете?» – спитав циган. «Ніскільки. Мій кінь домнула грецеску не продається». «Чому?» «Бо він не має ціни». «Тоді перевозу не буде», – сказав циган. «Та, звісно ж», – щиро засміялася Маруся. «Навіщо ж ви морочили мені голову?» «О, це справді негарно з нашого боку», – сказала вона. «Але я відшкодую вам згаяне. Я, домнуле грицеску, куплю у вас капелюх». «Капелюх? Так, я заплачу вам за нього більше, ніж ви мені за коня». Авторська післямова По країні сумно вітер віє, гне додолу тонкий верболіс, Ми до вас не вернемось ніколи. Шкода ваших дожидань і сліз. Та сама пісня Я не прощаюся з тобою. Ти помахала мені тонкою рукою з високої кручі Дністра на знак повернення а не прощання. Але сьогодні ніхто не скаже, де погасла твоя зоря, хоч її світло досі лине до нас. Твоя смерть не зафіксована в жодних документах і не засвідчена жодним очевидцем, котрий би з упевненістю сказав, коли і за яких обставин це сталося. Навіть авторитетні історичні дослідження та мемуарні видання несуть у собі прикрій суперечності щодо завершення твого героїчного шляху. Наприклад, енциклопедія українознавства каже, що загін Соколовської був розбитий полком угорців 58-ї совєтської дивізії у вересні 1919 року і тоді ж таки тяжко поранену Марусю вороги замордували до смерті. Твердження більш ніж сумнівне, бо в такому разі виходить, що ти очолювала повстанський провід після загибелі брата Василя близько одного місяця. А це ж неправда. Є переконливі свідчення про твої запеклі бої з московськими окупантами в листопаді 1919 -го. про твої взаємини з вояками Галицької армії, з Євгеном Ангелом, якого росіяни захопили підступом і розстріляли наприкінці тієї таки осені. Оскільки ти стала легендарною ще за життя, то не дивно, що і про твою смерть народилося багато легенд. Таємниця завжди породжує міфи.